Він різко загальмував перед нею, вистрибнув, наздогнав і розвернув обличчям до себе. Що сталося? Вона почала осідати в його міцних руках. Він майже вніс її до авто. Спочатку всадовив на переднє сидіння, потім закинув туди ж її слабкі, безвольні, мовниточки ноги, заклацнув дверцята. Увімкнув двірники, які почали змітати зі скла, великі краплі, що несподівано з згори. Поглянув на неї уважно, на подрані колготки, замурзане обличчя, з якого чорними струмками стікали єгипетські стрілки, на збиті коліна. Чи не занадто ти молода для того, аби вештатись нічною трасою? Лара вперто мовчала, притискаючи до грудей ельчині бусаніжки. «Хм, у тебе таке обличчя?» Безневинно звабливе, оманливе обличчя. Певно, ти це добре знаєш. Я вбила людину, з опалу сказала Лара, затинаючись, відвезіть мене до міліції і розповіла, як, де і що було. Він слухав, ледь посміхаючись кутиками вуст, а потім сказав це наврядче, але він впав просто в болото, я чула, як чавкає багнюка. «Запевняю, він виборсався. Їмно не тоне. Хочеш, поїдемо, перевіримо». Лара затрясла головою. «Ні, ні-ні. Ну, тоді вважай, що вбила», – посміхнувся він. «Не кожному випадає вбити людину. Це збуджує». Лара заридала. Впала головою йому на груди, чіпляючись за сорочку. Він розкинув руки і завмер» а вона хотіла втиснутися в нього і зникнути, і поволі відчула щось дивне, неймовірно дивне, чому немає назви «Тваринне тремтіння в тілі». Він ледь дихав, потім повільно і обережно, ніби ловить метелика, з'єднав свої руки у неї на спині. Вони були такі довгі, що їх вистачило, аби оповити її всю – Ніби ці руки були без кісток. Омели. Теплі, отруйні, омели. «Як давно я цього хотів!» Видихнув ледь чутно. «Що змушує мене робити це?» Подумала Лара. «Чи не те, про що кажуть, клин клинцем вибивають? Або сім разів не вмирати? Або те ж саме, що й він? Як давно я цього хотіла?» що змушує її його робити це. Свина в бороді, але її там немає, і бороди немає. Це Лара відчула, напевне, своїми вустами. А далі пішла гра. Гра була такою – Орест хотів померти, Лара намагалася випередити його. Гра зі смертю, а точніше у смерть, розтяглася на довгих десять років, як кажуть, рік за два чи за три. Отже, на ціле свідоме життя. Двадцять три години на добу вона займалася ним. Але одну годину відносної приналежності мала для себе. Усе ж таки примудрилася закінчити університет, водночас підробляючи на радіостанції, де згодом мала авторську програму на хвилях, що долинали аж до Канади. Не раз їй пропонували стажування саме там, замовляли писати колонки в престижних журналах, пророчили кар'єру. А вона ніби мешкала у передпокої життя, скупою дверей, в які не могла увійти, адже в цьому присмірковому передпокої, пропахлому тютюном і алкоголем, оповитому таїнством творчості і безумством смерті, сидів Орест, вимучуючи з себе свій безсмертний роман. Тоді він уже покинув університет і писав, писав, писав а в паузах між тим шаленим писанням стигав сто або навіть тисячу разів поставити Лару на межу життя і смерті. Сідав на бильці балкони і загрозливо розгойдувався, лякаючи її втратою рівноваги. Зникав в міста на три-чотири дні, повертався брудним і побитим, втискався в неї з пристрасним шепотом «Тільки ти мене можеш врятувати». Іноді, наливаючись незрозумілою для неї злобою, Шантажував тим давнім вбивством і погрожував викриттям. Часом вона забирала його з відділку міліції, розмахуючи перед іронічними пиками сержантів і полковників своїм посвідченням з написом преса. Нишпорила по ресторанах і кав'ярнях, витягаючи його з небезпечних компаній. Відбивала від вуличних хуліганів, до яких він сам задирався, наражаючись на ніж чи кастет. І... Підставляючи під них її, відмивала від сліз власними. Щищала з нього луску буденності, яку він так ненавидів, Прагнучи романтики стояння над прірвою.